Hej, og velkommen til Det Tomme Magasin. Mit navn er Martin Nørgaard, og over for mig sidder Elias Edlers. Ja, skal jeg, skal jeg ikke spytte i ansigt eller svines til Nej, jeg ridsede din bil, da jeg kom. Vi skal i gang med at høre en perlerække af danske podcasts og radioprogrammer. Du ikke har fået hørt endnu. Ja, i dag der skal vi uh, høre, hvordan det går med pigerne fra Redskabinettet, og vi skal endnu en gang på jagt, og så er det i gang med at relancere Matador i en ny og smart udgave. <skruttet> Man. Det er helt sindssygt. Altså, prøv, seriøst, prøv lige at høre det igen. Øh, man, man får bare lyst til at hænge sig selv, jo. Altså, seriøst, jeg vil hellere skyde sin penge, end jeg vil høre, det lort. Hvad, hvad fuck skal vi gøre med det her? Altså, det skal, der, der skal virkelig, virkelig ske noget, før det bliver rigtig fedt, jo. Altså, kan, kan, det, det ved jeg, kan det blive til hiphop? Nej, ikke, ikke mere hiphop. Hiphop, det er lort. Det er, en, det er en død branche uden penge, altså. Hey. hey! Hey hey hey hey! Hey hey hey! Jeg har en idé, jeg har en idé, jeg har en idé! Hva? Hvad? Hvad? Hvad Prøv at spille igen! Prøv lige at spille igen! Wow, fuck! Okay, det er fedt! Ja, yeah, ik? Prøv lige at spil. spille det en gang til! Spil det en gang til! Ja, yeah, Sådan der! Det er sådan, Cosbac lyder i 2020! Fuck, man! Det er fedt! Det er dubstepmattador! Det er stort. I bl.a. det! Fuck, hvor er det fedt, man! På det bare stinker af moderne manterdor der på den fede måde. Ja for helvede mand det er genialt mand og Joey Møde skal spille med skær. Ja. Yeah! Ole Linda. Ole, Ole, Marianne og rigtig meget velkommen til Rasmus' og til vores kabinets og til vores amerikanske fans, Los Kabinettas. Og vi øh, sender os stadig fra Mexico og sidst vi lavede et afsnit, der er vi jo lige fra et Ja, og jeg har stadig helt ondt i næsen, altså jeg forstår slet ikke hvorfor kokain har fået sådan en dårlig ry. Jeg kunne tage kokain hele tiden. Godt vi tog det hele, ellers var vi jo nok blevet afhængige. Ja, godt vi ikke blev det. Tænker du også på kokain hele tiden, Marianne? Ja, kokain, Jeg mener Linda. Øh, nå, men altså i dag der har vi en rigtig god nyhed til alle sammen. Øh, alle jer der har købt noget ind på vores website. Ej, no, ja, Marianne. det havde jeg lige glemt. Vi har, jo, vi har jo haft nogle problemer med at få sendt al vores merch hjem til Danmark. Ja, men øh, nu har vores chef jo tilbudt os at hjælpe, så hvis du har bestilt en rejstelskabinet mulepose, et rejstelskabinet jumpsuit i velour eller en af de nye som sombrevord, så går det ikke længe, før du får dit super lækre merch. Ej, er det bare så fedt, at vores chef bare sådan lige vil hjælpe med at sende flere flerevognlæst merch hjem til Danmark? Altså, hvor heldig har man lige lov til at være, måske? Ej, ja. Ej, kud ja, yeah, Linda. Men altså... Nu er det faktisk ved at være sådan, at jeg er blevet lidt sulten, kan man ikke? Ej, så ved jeg lige, hvad vi skal have til frokost, Marianne. Skal vi have Darl? Nej, vi skal have kokain. Aha, Linda! Det er min liverage! Ja, og min. Ah, tak, Linda. Ej, ved du hvad? Jeg, slet ikke får sagt. jeg har faktisk slet ikke fået sagt, det. jeg synes, du skal tage noget kokain. Ej, og dig, Marianne. Den måde, du bare bliver helt vildt i blikket, og bare ikke finder noget pis, altså. Ej, jeg ja, kan du huske dengang, jeg bare smadrede ham, da der, der gik ind på restaurant. Ja, ej, så tog du bare en flaske grødvin, bare smadrede den. Jeg håber, du får over en flaske. Det var for griner. Måske i en podcast-episode ja. Gud, vi skal også huske at vi skal bare arbejde i aften ude i ørkenen. Ay Gud, ja. Ah. Den der gang, der gør vi det rigtigt. Anders, du kalder bare på dem, når du er klar. Øh! øh. Sådan. Jeg tror, de kommer nu. Fuck! Fuck! Det virker alt for godt. De er for ledelige. De tror, vi vil knifte dem. Fornægt! De bruger min ræffelse om nu. Anders, nej! De holder mig fast! De holder mig fast!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 Padder, padder, padder. røghul, røghul, prøv prost, lade være, prøv at lade være, prøv at lade Fise, fise, fisse, fisse, fisse, fisse, fisse, fisse, fisse, fisse, fisse, fisse. fisse. Øh, fisse. <høk> øh, prøv Du lade være, prøv at lade være, prøv at lade være, det at lade være, prøv at lade at sige være, at til efteråret på DR3. Jamen, det hele startede med, at at øh, at Mia foreslår, at vi kunne prøve at have sådan et, øh Åbent jeg kunne bare mærke, at jeg havde brug for at prøve en masse forskellige seksuelle ting med en masse forskellige mennesker. Yeah, jeg vil jo ikke... Altså, jeg skrev ikke holde Mia tilbage, så jeg tænkte, det kunne ikke skade at prøve, men altså... Jeg har bare haft rigtig svært ved at få gang i det selv. Pludselig så tager det bare fart for mig, og jeg kan bare... Jeg kan få sex overalt. alt. Jeg vælter mig, bogstaveligt talt, i pæk. Hvad sker der, når balancen forsvinder? Til gengæld så har jeg fået enormt meget fritid, øh, fordi Mia ikke er, er så meget hjemme. nu meget væk. Altså på et tidspunkt så bliver det faktisk så intenst, at jeg må ansætte en assistent til at holde styr på, hvor meget pik jeg får, og hvor og hvornår jeg skal have det. Ja, yeah, så nu er jeg begyndt at gå til lan igen, og... Øh... Ja, så får jeg besøgt min mor lidt mere, end jeg plejer, fordi hende og, hende og Mia, de kan ikke rigtig sammen. Nu, nu har jeg så sagt mit job op, fordi jeg simpelthen viser tegn på stress, og der må man jo så vælge, hvad der er vigtigst for en, synes jeg, en fast indkomst eller bare en rigtig fast pick. Ja, så nu har, jeg, nu har jeg ikke så meget fritid længere, vel. altså. Men, men til gengæld, så har jeg jo to jobs. De halåbne forhold. Se det til efteråret på DRDK. Nå, her til sidst øh, skal vi høre, hvordan man laver god dansk mad, og så skal vi have nogle score tips fra ingen ringer end Kim Lejsner. Vi lyttes ved. Det er Magasin. God aften, og velkommen til Grundvælds krydder. I dag skal vi lære at lave farseret på. Hvad har vi dog gjort? at skulle have det så godt? Først så skal vi skøre nogle øh, porer ud, tuke. Hvor min porer? De kommer lige her Henning. Vær skruet. Godt, dem skærer vi kraft ud, rigtig groft. Og så skal de bare koges. Hvor, hvor hvor længe cirkus skal de koges? Rigtig, rigtig længe. De skal være helt smattet og brungrå, ligesom tørsked. Og du kan lige våge på at salte det vandet først, dog. Jeg tænkte faktisk på, om vi skulle prøve at gøre noget nyt, øh, noget andet. Øh, fordi det kunne være ret lækkert, hvis nu man tog porren. Hold din kæft, toke, og kog den på, som jeg sagde. Jeg har haft øh, restaurant Grundvægts krydder i 30 år. Og hvis der er nogen, der ved, hvad danskerne vil have, så er det kraftedeme med grundvalg himself, dog. Men sådan helt ærligt, så gider jeg faktisk ikke ødelægge den her porr vi at koge i to timer. Nej, men så er det jo godt, at jeg har snyttet lidt hjemmefra og kog den her porr i 7 timer. Og så skal vi sådan set bare have gang i farsen, Toke. Og her er det vigtigt, at løgstykkerne er lige så store som dine fortænder. Kunne det ikke måske være fedt, hvis nu jeg rev løgene i stedet for? Så vil jeg jeg at tror, tror, farsen bliver mere juicy. Nej Toke, farsen den skal være tør, grå, den skal minde om mørktel. Hemmeligheden er at bruge nok mel. Sådan er det med al dansk mad. Okay. Så måske det bare er bedst, du laver farsen, og så kan jeg tænde ovnen. Hvad, hvad skal ovnen stå? 300 grader varmluft. Du kan ikke seriøst mene... Hold så din kæft, Togge. Du ved ikke en skid om dansk mad din svans. Og det gør jeg nemlig. Se her. Hvad helvede er det? Ja, det er fraseret på år, og de har fået fem timer, ligesom de skal. De knas tørre. Der er alt for meget rest på. De mangler bare noget morgenæssov, så det bliver den for dolmio. Det ser virkelig dårligt ud, det der. Og så kæft, Toge! Så der mad. Gud, hvor lækkert! Mmm, fast! Godt, det ikke er sushi! Det er jo sgu da mærkeligt. Det, var, ja, det undrer mig. Prøv lige, prøv lige at gøre det igen. Og så bare sådan virkelig alt, hvad du kan. Nå, det Nå. Jeg synes simpelthen, det er underligt. Jeg kan slet ikke mærke det. Okay, men prøv, men så prøv, lige, prøv lige på mig en gang. Og altså, så bare give den alt, hvad du overhovedet kan. Uh var det din Ja, det var. Men det det er sgu ret bisart. Altså jeg, jeg jeg kan slet heller ikke mærke noget. Hej og velkommen til podcasten Score Tips med Kim Lejsner. Den eneste podcast med Fise Gantti. Mm. Folk spørger mig, Klipp, hvad er godt forspil? Og det skal jeg sige jer. godt forspil, det er Call of Duty. Stik trunten i en controller, sæt hende i sofaen af altså. riv hende rundt i en bane eller to, mm! sørg for, at vi vibrerer på max. Uh! Kvinder elsker vold Tænk der vibrerer. Råb gerne højt, imens du spiller, så hun kan høre, at du er en mand. Du kan fx råbe, Hedgehog, der fik jeg dig. Uh! Jeg kan også skyde dig i hovedet med den her, og så parter på din pæk. <tryk>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 Selv skal tørre mig med håndklæde. Og så putte krem på bagefter. Dov. Så putte jeg det på over det hele. Ikke pikken. Der sker der ikke noget dernede. Og når jeg så er helt lækker og blød, så tager jeg slåbrok på. Den fra Milano. Og så danser jeg hele natten. Så bliver jeg våd igen, og så kan jeg tørre mig.